بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله طاهرون صلوا على محمد و على آل محمد ولا من الاهل للقاء يوم الدين Nəhməduhu və nəstəyinuh, Rəb işrəhli sədri və əsirli əmri Vəhlul oqdətəmin nisani, yefqəhü quli Sadaq Allahü ləliyyü ləzim Allah teala -lə, ibadət tayətimizi qəbul eləsin, inşallah Allah teala vücünü tamam müəminlərə mübarək qərar versin, inşallah Allah teala bizi həqiqə namaz qılanlardan qərar versin, inşallah Dünyada və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şəfayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Amin. Mühəmməd Ali Mühəmməd xatırına tamam iltiması da eləyənlər, müşkülləri olanlar, xəstələri olanlar, tezizə müşküllərin həll eləsin, inşallah. Xəstələrə şəfaya, acil inayət eləsin, inşallah. Bizi, nəslimizi, bədə nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah. İslamın, Müslüminin düşmənləri hansı məqamda var, inşallah tezicə məhv-i nabud eləsin. Bəhsimiz insanın vəzifəsi və insanın təklifi bu arasındaydı. Keçən dəfə gəldi insanların cəmiyyət və cəmiyyətin daha doğrusu qarşısında olan vəzifələrinə işarə elədiyi bir miqdar. Bizim ki, özümüz cəmiyyətin üzvü və bu cəmiyyətdə yaşayırıq bizim mütəqabil olan vəzifələrimizdən, bir-birimizdən nisbət nələr eləməliyik. Bu mövzuda bir miqdar keçən dəfə söhbət olundu, bir neçə dənə şeyə işarə olundu, biri də əsaslarından əmr-üb-i məruf nəhyaz-ı idi ki, dedik, insanın ən böyük istimai vəzifəsi odur. Qonşu kimi, insan bir kətçi kimi, məhəllə adamı kimi, ümumi Allahın bəndəsi kimi, Ondan sonra hətta qohum olsa, o qohumluğun özünün də bəzi hüquqları var. E, Uzaqlıq və yaxınlığına nisbət bəzi hüquqlar var ki, vacib olar, bəzi hüquqlar var müstəhəb olar. Müstəhəb olmaqna baxmayaraq bəzi hüquqlar var, onların təsiri, əsəratı daha çox olar. Məsələn, e, siləy ərham müstəhəb bidən əməl də anba İnsan onu kəssə, qət eləsə, Allah, Allah, Allah onun ömrünü qət eləyər. Hədisdə varımızdır, bir nəfərin üçsül ömrü qalsa, getsə bir qohumuna dəysə, Allah onun ömrünü 30 il eləyər. Birinin 30 il ömrü olsa, getməsə, Allah onu üçsül eləyər. Baxmayaraq ki, müstəhəb əməldir, amma təsirləri nədir? Çoxdur bizim məsələn, məkruh əməllərimiz var, əməlimiz yoxdur, daha da olsa bəzi şeylər var ki, o əmələ gətirmək məkruhdur amma birinə nisbət biri, o birisinə nisbət təsiri daha çoxdur. Məsələn, pendir yemək sərsər bilirsiniz ki, məkruhdur. O kərahətlə başqa bir kərahətlər görsəm müqayisə olması deyil. Məsələn, pendir yeməyə deyim məkruhdur. Başqa heç bir ilə əsərin yadımdan məsələn çağırmıb. Amma bəzi əməl var ki, məkruhdur. Məsələn, məsələn də bir əməl deməyim sonra O işçilər töküləcək üstümə bunu izah eləcələr, bir əməldir, də məsələn, özünüz bilirsiniz ki, bəzi əməllər var, o əməli peşə seçmək, sənət seçmək məhkuruhtur, bu, amma görsən, insanın qəlbin daşdaşdırar, qəlbinə qəsabət gətirər və insandan mərhəməti götürər, insan o elədici əməl kimi insanlarla rəftar eləyər, insanlara qarşı insanda nə olmaz, mərhəmət və rəhmət olmaz, Peynir yemək də məkruh idi, bu da məkruhdur, amma görürsünüz, peynir yemək elə təsirindən danışılmayıb, amma bunun təsirindən danışılıb. Bəzi əməl var, eyni ilə müstəhəbbidir, onun kimi çoxdur müstəhəbb əməl, amma görürsən ki, onu əmələ gətirəndə, o birisindən nisbət daha çox təsir qoyar insanda və tərk edəndə də nə olar, görürsən, əks nəticəsi çox olar ki, adam... Əlbəttə, müstəhəbbatı tərk eləmək, bir dənə söz deyim, yad qalsın ki, Allah eləməsin, birdən müstəhəbbatı tərk eləmək eytinatsızlıq üzründən olsa, əhəmiyyət verməmək üzründən olsa, bunun təsiri ilə vacibi tərk eləmək qədər olar. Mümkün də, hətta bəzi halda ilə yaxşı vaciblər, o əsas vacibləri tərk eləmək qədər olsun. Niyə? Onun vaciblici, müstəhəbbiliici əsas məsələ deyir, kimin tərəfindəndir, bu nəd Əsas məsələ odur. Məsələn, mənim ev, məsələn, bir pa göndərmisən. İndi bu qiymətlidir ya ucuzdur. Onu mən götürüb dala qaytarsam sənə, göndərsəm öz üstüə, yəni qəbul eləməsəm, o sənə fərq eləməz. Ki, mən sənə 1000 manatlıq hədiyyə qaytarmışam ya 5 manatlıq hədiyyə qaytarmışam. Biki səndən onu qəbul eləməmişəm və sən hədiyyəni qəbul eləməmişəm, bu cəhətdən ilə bərabərdir. 5 manatlıqla, min manatlıqda fərqi yoxdur. Əcə Allah eləməmişkən, biz dindarlar, namaz qılanlar, hər hansı bir müstəhəb əməli tərk eləməyimiz, o əmələ eytinazsızlıq üzründən olsa, bu elə vacibi tərk eləmək qədər pistir və pis əsəri dolar. Mən bunu neçə dəfə demişəm, yadımdadır mənbərdə, bizim ustadlardan biri deyirdi, biz, Əlbəttə, insanlara nisbətdə fərq eləyir, məsələn, bir var avam, bir adam müstəhəbə tərk eləyək, bir var, məsələn, bir alim adam, ruhani adam, molla adam müstəhəbatı tərk eləyək, bu nisbətdə də bir az məsələ dəyişər. dedi biz tələbə olanda bir tələbə var idi, müstəhəb bir əmələ eləsən deyən eytinə eləmirdi. Biz də deyir bir iki dəfə dedik ona gördük bu təhvil alınmır da demədik. Bu ki müstəhab əmələ ixtina ilə əmrdə əvvəldə yavaş-yavaş gəldi. müstəhəb bu əmələ əmələ gətirənlərə başladı. Və bəzi sözlər deməyə, lağ eləməyə, məzəmmət eləməyə müxtəlif sözlərlə. Sonra da elə onun biri də Allahın bəndəsini məsxərə eləsa, Allahın məxluqu adına sataşsa, ona məsələn də bir vağiq olmayan söz desə Bürdsin ayətdə bu günah kəbirdəndir. Hə ondan da sonra gəldidir o ilə verdici mollalığı ancaq elə günahsız adamın qanı, günahsız adamın ondan sonra əziyyəti, günahsız adamın əzabı ilə mollalığı da bununla nə ilədi? Başladı onlarla da ilə qutardı. Kötücündə nə idi məsələn müstəhabı əmələ əhəmiyyət verməməydən ki, cəhəldə uçura çıxdı. Ona görə bizim müstəhab əməlimi tərk eləməyimiz İndi, məsələni yorğunluqdan olsa, biraz az, məsələn, deyək də, e, məsələni bilməməkdən olsa, ya savabının miqdarını bilməməkdən olsa, savabının miqdarını bilməməkdən olsa, məsələn, müxtəlif əməllərin barəsində bizim rivayətdə, hədisdə varımızdır. Məsələn, bir əməldir, fikirəm, zikirdir, ya dəqiqində, yadımda, deyir, deyir, əgər insanlar, o, mümkündür zikr olsun. Zikrin Allah yanında olan, Fəzilətini bilsələr, tamam işlərinin hamısını tətil edirlər, gecə gündüzə oturub ancağını edirlər, zikir deyirlər. Var özdə o zikrin barəsindəki çox təkid olunub, İmam Bagir ə.səlamdan və əzrəti Peyqəmbərdən də hədis varımızdır ki, üç dənə əmələ deyir, Seyyidil əməldir, əməllərin ağası üç dənə əməldir, özü müsəlman qardaşda var dövləti, müsəlman qardaşa, Var dövləti, var dövləti və müsəlman qardaşı şərik bilmək, özü razı olduqları o da başqasına rəva bilmək, e, özü rəva bilmədi ki, başqasına da rəva bilməmək ki, bu bir əməl, o birisi bilir ki, bir də deyirdi ki, e, və zikrullah əla kulli hal, bütün hallarda Allahı zikriləməliyik. Ki, hətta Dardızdan deyir ki, Təksə, subhanəllahi və əlhəmdə ol, illəhə və la ilahə, illəllahi və Allahə, şəkbər zikir deyir ki, cəmat elə bilir ki, zikirdir. Amma tək o, yəni elə bilir ki, elə ya, ən böyük zikir odur. Deyir elə bilir o zikirlərdən biridir. Ən böyük zikir ki, insan düşünəndə, oturanda, duranda, addımın belə atanda, əvvəlcə də fikirləşsin ki, bu addım atmalıyam ya, yox, bu addımdan Allah razıdır ya razıdır. Allahın dininin bəndəsini burada xeyri vardı, yoxdu. Bunu fikirləşib, sonra fik özüm fikirləşib addımını atsa, deyirəm bu zikr budur. Bu zikrin və bu zikri də gətirir, deyir nədir? Əməllərin seyyididir, ağasıdır bu zikr. Ki zikrin barəsində də fikirləşirəm. Deyir, əgər insanlar bilisək zakirə zikr edən adama Allah nələr verir o zikr edəcən, bütün işlərin tətil edərlər, oturarlar, ancaq gecə gündüz zikr edərlər. Bizim vaci əməllər, vacibi əməllər bizim boynumuzda vəzifədir. Ona biz borcluyux, onu biz əmələ gətirməliyik. Düzdür, birinin borcunu qaytaranda, məsələn, mənə borcun var, sən onu qaytarmalısan, elədir. Mən onu sən mənə qaytaranda sənə hədiyyə yad verəcisi mən. Almışdın, qaytarmalıydın, deyilə diyor, indiki zamanının əksini olaraq da, indi də mod düşüb, alıb qaytarmamaq. Yaxşı olan odur ki, nəyir? Borc verir, amma nəyir? istəmir onu, istəmir. O, indi Azərbaycanda yaxşı olan ona deyirlər, borc veribsən istəmək, bir milyonda veribsən, nəslinin hamısını aclıqdan nizat veribsən, indi özü səndən baxalı maşında cəzir, baxalı evdə yaşayır, baxalı işlər görür, olub yaxşı olan sən getdin, dedin ki, əbəla bəs da, indi bu maşının təkərini birini satsa on versin, mənim borcumun yarısı ödənədir olursan ona pis adam, el olursan indi o ki, işimiz yoxdur, onun da öz ayrı mövzudur gələk, xeylət tacirlardan gəlsinlər bir pılyad versinlər, bizə biz o mövzuda danışaq, belə havai döyür o mövzu ha, deməli bu borcu ki, qaytarırım mən, onun vəzifəsidir borcunu qaytarırım, mən. mən ona bir şey verəsin deyirəm ki, o elə verm Baxın, eyni bu vacib əməllər bizim boynumuzda odur. Allah bunu bizə vacib edir. Bizim orada icazəmiz yoxdur əməli tərk eləməyə. Ona görə də əsl həqiqətdə onun müqabilində bizim Allahdan bir şey gözləməyə haqqımız yoxdur. Amma o sən ki, borcunu biri qaytarıb sənin borcu gətirib verəndə bir sağol deyirsən, deyilə, dur... Sən bəndə, man bəndə naqis, ondan sonra na tamam, nə nə nə. Öz pulumuzu gətirib özümüzə verəndə biz ona deyirik ki, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, təşəkkürlər hələbi. Deyirik ki, hələ bu puldan bir kebab da yiyək, batmış da öpüb -öp vermişdim də pulu ona verəndə. Xuda fistləşmişdim, yəni qayıtmayacaq ha. Hə? İndi də çıxıb gəl bir kebab da yeyək. Hə? Sən ki bu bəndəliyiylə, naqisdügüylə çatışmamazlığıyla da yəni nisbətə Allah'a. Bunu eləyirsən Allah da o boyda kəraməti ilə, mərhəməti ilə, rəhməti ilə, ondan sonra bağışlamağı ilə, cudu ilə, səxabəti ilə neynir? Sən ilə onun o borcu da Allaha qaytaranda vacib əməlü də qaytıranda, sənin o çoxsaq olunan 1 milyard dəfə artıq Allah dələ neynir? Əvəzin də verir savabı, yəni sırf o vacibiz müqabilində Allah-u Teala neynir, bizə o savabı da verir, yəni bizim müstəhəb əməlimiz olmasa ilə o vaciblərlə qiyamətdə məsələmizi neynəyə bilərik, əgər yerində olsa həll edə bilərik, amma bir adam istəsə ki, artıq yığa evəşik sahibi ola ondan sonra biraz az arxançılığı ola ondan sonra belə əli dolu gedə, bu gülüsüz necədir, indi ki bu neft ucuzlaşıb hamının dizləri əsir, neftdən yiyənlərin bizim nə imza lazım, biz elə ölüdən yerdi ölüdə həmişə var şüçür Allah, elə deyir neft bağlaşsın, mənə nə var, ucuzlaşsın nənə, bu evləndi, kəbin cəstirməlidir dədəsi də öldü, bastırmalıdır neftin mənə nə dəxili var hə? bilirsiniz nədir, bu məsələlərdə görürsünüz, indi aləm qarışır dəyib bir-birinə ha, belə Saçbaş qalıb cəmaq, toş-boş müş qalırsın, gedir, Allaha təvəkkül lazımdır bir dənə əvvəldə, Allaha təvəkkül elə. Ondan da sonra bir adam görə, bir iqtisadi düşüncəsi, dərrakəsi yadı da oladı. İndi ayda 1000 maat xərcləyirdin, onda var idi xərcləyirdin, indi yoxdur, 500 xərcləyirdin. Elədir, biraz azaldı, hər şeydən ilə adam mübaləcə azaldısa, biraz maşını azdırır. Bir, az bir dəfə, məsələn, marşrutla gəlir, 20 qəpi ver, gediş orada, 1000 metro bir havonda dəyişsin. Bəlkə metroa başqa məxluq bilir, sən xəbərin yoxdur. Hə, sən də bir gör bu metroda hətdən al. biraz az onunla, bir az onunla. Ündi qədim pulumuz olanda töyə 50 atırdıq, ündi belə eləyək, 80-70, nə biləm, yox, əksinə, 100 atırdıq, belə eləyək, hə? Yəni, məndən də yaxşı ixtisatçı olaraq. Bu şeylərdən insanı azaltmaqla, mən həmişə dost danışla, qardaşlarla mövzumuza aid olmasa da gəldi, dedim. Ha? Danışanda deyirdim ki, iflasa düşmüş adam balotada batan adam kimidir. Batağlıq deyirik ona. Balota Azərbaycan dilində, batağlıq rüsusundə. Batağlıq ki, o palçıq batağlıqdır da su kimidir o. Suda batan adam ne qədər çabalasaq, Çıxmağına kömək edir, amma balotada ki, ora palçıqdır, orada nə qədər çox çabalasan, palçıqı yumuşaldırsan, palçıqın mayi eləcəni çoxaldırsan, suyu qatırsan palçıqa, palçıq yumuşalır, biraz da tezin olursan, Batırsan, elə bu təcrübətən də belədir ha? O da ki, balotada Batan adam, indi bizlərdə yoxdur Bu sibirdə yadda, çoxdur da o şey O, ən yaxşı variant Onun sakit qalmaqdır Nə qədər sakit qalsa, o qədər də Nəyəcək? Gec batacaq Torpaq yumşalmır da, o palçıqa çevrilmir Ki, bəlkə sakit qalsın Həm vaxtı çox aparsın Həm də bir düşünsün də Ağıllı başlı düşünsün Ki, məsələn, birdən nədən yapışım, çıxım Elə, bankrot olan adam, iflasa uğrayan adam Eyni onun kimidir Və çox əfsus O mən dediğim metoddan istifadə eləmirlər Elə, azaldıqcan vırır özün ora-bıra Azaldıqcan vırır ora-bıra Qaçır ora bura ora bura ora-bıra ora, Görsən, ələ, heç bir ümidi yox deyə Gedir, bir, məsələn, 10 minlik də mal alır 1-2 min xərcəyə bilətə gedir Buradan kitaya evit, ikilən o 500-dən 2-4 ay yiyəcək dündə Onun nə var idi kitayda. Dünən gəlibsə də kitabdan. Gərək çabalamasın, biraz sakit olsun. Həm biraz vaxt keçər, həm də özü oturar, biraz düşünər nə olar ki? Nə olsun? Ki bəlkə bir başqa biraz da Allaha sığınsa, deyəcək, "Allahumə xırəca." Da Allah Taala da deyir ki, "Mənə də sılsa və məniyyətdə qırla, yacə Allahumə xırəca." Kim təqvalı olsa, mən də onunla çıxış yolu qərar verərəm onun üçün. Göstərərəm istər mənəvi məsələlərində, istər maddi məsələlərində. Bu dünyanın ki bu belə iflası bu günəri bizimki gözümüzün qabağında məhsuslu bu vəziyyətdə ahirətdə bu iflas həddindən artıq böyüdür çox yüksək səviyyədədir yəni həddindən artıq ağırdır ki keçən dəfələrdə dedik ki ələl-əsəlam deyir dolaylay çox sərtdir dolaylar da pavarotlar çox sərtdir yük də çox ağırdır həm də çox da uzaqdır bir var iki dəm perval Bir də var elə, bunun pirvalsız bir kilometri də yoxdur. Həm dolay çoxdur, həm çox sərtdir, özdə uzaqdı da, yük də ağırdır və əldə az uqəd az. Ona görə, ələl-i səlam, hər tək-təkin deyir, heyhat, heyhat, heyhat, yolun uzaqlığından, heyhat, az uqənin Heyhat dolayların çoxluğundan və heyhat dolayların sərtliyindən. Çox belə, padyomu çoxdur da sərtdir, qayadır. Elə bir balaca əğın sürüşdü, getdün, ey, dair, haçan qaydaca san ki, qaydaq mağda orada nədir, mümkündür. Əl-Əl-İslam, ahirət yolunu ona göstərir. İndi baxın, bu yol belədir, bu diyar, bu vilayət, O səfər bu formada səfərdir. Ona görə insan gərək biraz bəzi məsələlərdə simic ola, bəzi məsələlərdə də əli ola. Bu vacibatdı, budur, budur. Bulara kifayətlənməyə bu cürə nəyə, səfərə çıxmaqdan ötürü. Gərək müstəhabbatdan da istifadə edir. Sözüm burada idi, əgər biz istəsəyə məsələn, biraz elə köklü gedək, yaxşı gedək, gərək bu müstəhəbbatların da bəzilərindən istifadə edək. Amma Allah eləməmişkən, birdən istifadə eləməsəyə da onu səhlənkarlıq və saymamazlıq üzründən eləməyək, eləməyək. Bir, onu Allah sən üçün məsləhət bilib. Ki, səni bu surətdə, bu formada, bu dərrakədə, bu quruluşda, bu görünüşdə yaradan və bu sənin beynüyü, bu proqramı beynüvə yükləyib, səni bu ərsiyə meydana gətiren Allah ki, soyuq olan kimi hiss edirsən, hələ nəyən ki hiss edir, soyuq olan kimi. Bəzi adam var, məsələn, rehmatisması var, iki gün qabağdan deyir, küləy olacaq. O adam gərək bir Allaha çox yaxın olsun. Da, görsün ki, Allah düzdür bu yandan adamın dabanı ağırır bir balaca. Amma gör, nə qədər məhsus adamdır. Bu, özü insanı ayıltmaqdan ötürü bir məsələdir. Açı ki, necə? Dün, mən bilirəm də, dizlərin başlayıb ağırmağa yağış yağacaq. Bax, bu proqramın acır bilir, suslayır bilir, yatmağın bilir, durmağın bilir. Ondan sonra, bax, on, övlada məhəbbəti var. Atıya məhəbbəti var, anıya məhəbbəti var, qomşu ilə rəftar edə bilir, ondan sonra ailə qurur, ailə ilə yaşamaq bilir, dolandırmaq bilir. Bunlar elə-belə deyir qardaş, gəlin bir dənə adam şəkilində yaradığım bir dənə robot, bıraqaq onu Bakıya. Görəyən onların hamısını biləcək, yo bunun hamısını proqramını Allah yazıb, qoyub, format edib, bıraxıb sən də bunların hamısını edirsən. Və bu cür Allah ki səni yaradı bu formada, adam birdən Allah gözünü dal tərəfə qoysa deyə nə edəcəydi? Siz təsəvvür eləndə Allah adamın gözü oldu dal tərəfə. Allah dedi, ərza bilirəm. Mən yaratmıram. Mən bura qoyuram gözü. Kim nə deyə bilər? Belə deyir. Hə indi gə yeri. Gə yeri. Gərək bir dənə adamla yapışıydın dallalığa, qızaqlaşıydın, hərəkət edirdin. O qatar kimi də o, bu başına bir dənə Allahqamativ qoşurlar, bu başına bu tərəfə, dönə boyanla gələ bilmir axı. Bu, bu yana səkir bu yana. Yəni, baxın görün, insan nə qədər sətin olardı, insan nə gündə olardı. Siz təsəvvür edin, bir dən insanın əlini 5 dənə barmaq, biri olmayanda, hələ mən də 5-i də yerindədir, şükür Allaha, olmamağı nədən? Bəzən görürsən, adamın bir dənə bar ondan istifadə edəmir. Görün, nə qədər çətinliyə düşür insan. Biz ələ bunu əlimizdə, əyağımızda hiss edirik. Siz o sədirin sözüşi ki, deyirə, bəni Adəm əzaiye ki, digərənd, bəni Adəm ki, bir-birinin üzvləridir. Siz, bu cəmiyyətimiz var, ha, biz. Biri fəhlədir, biri həkimdir, biri məllimdir, biri molladır, biri şofirdir, biri nəmsülücüdür, biri qənd qayrandır, biri pəsoxtuz əldəndir, biri əkinəkəndir, biri qoyun saxlayandır, biri inək sağandır, ha. Bunlar elə belə döyür, ha. Bunlar elə belə dur, bunların hamısı bizim bədənimizin üzvləri kimi, bu 5 dənə barmağımız ki, var bir dənə əlimizdə, hamısı bizə lazım olan məsələlərdir. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, bir dənə inək saxlayan olmaya, nə olacaq? Deyilən paraşox sütü vardır, alıb yiyəcəyik. O paraşox sütü də oradan düzəldirlər. Kötücü gərək ola da, elə dur, ayranından süt olmaz ya da balqı boranından süt olmaz ki. O, gələk kötü gündə ola Baxın, Bu dərəcədə Allah Bu proqramı yazan Allah Və bizi bu cürə bax Yığıb görün Allah da Bizim hamımıza ədəb verib, ərkan verib, düşüncə verib Təfəkkür verib, mən burada otururam Danışıram, hamı da qulaq asır Hamı da düşünür, hamı da dərk eləyir Siz bir anlığa təsəvvür edin ki Məsələn, siz ki danışırsınız Mən qulaq asıram, birdən mən Təfəkkürümü itirdim Nə görəcəm, hansı səhnəni görəcəm mən Ki bir nəfər oturub qabağında ağzını atır yumur. və bəzi səslər çıxardır, mənə məlum deyir ona səslər. Bunları adam arada bir götürsün, qoyaləsin, düşünsün, daşınsın, ondan sonra görsün ki Allah kimdir. Və Allahın kimliyin biləndən sonra bilsin ki, bu müstəhəbə əməli ki, Allah deyib, həmişə dəstəməzdə ol, yatanda da dəstəməz al, duranda da dəstəməz ondan sonra tərpənəndə bir ya Allah deyil, ondan sonra nə bilim, neynə, neynə, çörəyi yiyəndə belə yey, su içəndə belə yey, axşam əğusda su içmə, oturduğu yerdə su iç, ondan sonra nə bilim, soğuk çörəyi yiyəndə su ilə yağlı yemək yemək, nəmsi yemək yiyəndə üffürmək. Günərcə dünyanın üstündə baxın görürsüz dünya nə gündədir. Dünyanın ən çirkin adamları oturub birinci adamların yerində dünyada məsələlər həll edirlər. Məsələlər həll edirlər. Görün məsalan Rusiyada, Ukraynada da baş verən hadisələrə baxın. Putin barəsində deməcəm də də cümə çəbirin kimkəsini bilmirəm. O bir sonla, bu bir sonla, so bir son oturublar, nə edirlər? Məsələləri həll edirlər bir nəfər orada məsələn durub deyən yoxdışı ay Amerika çıxar, sən ki oradan atlanıp düşürsən burası silahı kim verir? sən silahı göndərsən göndersən Cuya oradan qaçır gedir Suriyyə e məsələn Suriyyə, Ukrayniyə vermişdən silahı bax bu oyunlar hamısı bah, on, bu vəziyyətdə, bu cüdürdə, bu formada ki bu qədər oyunlar gedir ha, dünyada. biz də bunu dərk edirik biz də bunu başa düşürük elə deyil? bu özü də bir dənə Allahın neymətidir Biz bilirik buları nə dərəcədə adamdılar, biz bilirik buların fikri nədir, biz bilirik buları nələri eləmək istəyir. Amma hələ cuya bular şeydirlər ha, amma bu dünyada, bu insanların içərsində, bu millətlərin içərsində o qədər dərrakəli, düşüncəli adamlar var, o ağzını açan kim orada bilirsən, diyalan deyir ya, düz deyir. Bu bir dərrakə də Allah teala verir də sənə. Bu dünən səni dünən alladıb, yadında qalır o. Bir ay bundan qabaq alladır, yadında qalır. E, 20 il bundan qabaq alladır, səni üzü görən kimi yadva düşür. Bu şükür eləməli bir sənəyə döyür, yadından çıxsak, bir dəfə də alladacaq. Hələ 20 ilə bir dəfə alladır, gücünə düzəlib gəlmişsən o səviyyə. Bir də allatsa ömür qütardı ilə döyür. Ulanın hamısına görə insan görə neyini? Küçür və təşəkkür eləyək. Bu müstəhəb əməlində proqramını Allah yazı verib mənə sənə. Biz gələ onla nəyəyək? İstifadə edəyək. Əlşə, bu müstəhəbbədir, nə olsun? Yox, bax gör, kim yazıb? Onu kim sən üçün qərar verib? Kim sən üçün təyin edib? Özlə baxın, dediyim kimi də, bu dünyanın bu qədər iddiası ilə, bu qədər iş ilə, bu qədər texnikası ilə, bu qədər nə biləm nə ilə. İndi məsələn, Somalyot var, Somalyotdur da, Somalyotdur da, yəni, Rusların şeydi, Somalyotdur, öz uçandı, elə döyür, ha Elə Gəlir, bombalayır, çıxır, gedir, görüşmür Görünməyəndə Burasına qədər düzəldib bu adam Amma yemək içmək proqramının İçərisində yoxdur ki, yemək piləyib İstəyə yemək piləyib yemək məkruhdur Ona Orasını dərk eləməyib Amma görsən, İslam deyib İstəyə yemək piləyib yemək nədir? Məkruhdə olmaz İndi bu İvan nə məkruh bilir? Nə də bir şey Amma birdən, məsələn, biz durub baxıq ki, görəsən, bu işliyi yemək piliyib nədir? Yeməyin pisliyi nə dedi ki, buna şəriyyətimiz pis baxır. Ona görə bir məktəb ola, bir mədrəse ola, sabahlı oxuyan ola, sabahlı dərsləyən ola bu şeylərin nəyini açıqlaya? Burası nə qədər Allah bizim üçün izah edib? Elə biri odur ki, piləyirsən, pilənən şey çox vada adamın üzünə qaydırır. Abda üzə onu qayıt töküldü adamın üzünə. Ləhəməddin bir malik var idi, bizim qonşu Ya e, bir sabah atdım oldu. Allah rahmet eylesin. Seyid idi. Oturmuşduq məclisdə çörək yerdik. Biri qaldı dedi ki, bu, niyə görə müstəhabdır papaq qoymaq? Bozbaş mərasimin ən şey yeridir. Da, qaynar yeridir. Bozbaşın yeyilən vaxtıdır. Ha? Bu vaxtda <coughs> bu vaxtda bir dənə arı gəldi qondu birinin başına. Hə? O da arıda axı, ağca qanat deyir, milçəy deyə qoy, itikəmi ötürüm, ondan sonra deyərəm ona çıxı gedir o anada, o mələdəcək indi onu. Arı elə bilmədiyim, ət qarışıq idi, bilmədim, kartof idi əlində, yəni nə edirsə elə, əlində nə var idi, arını qoydu, bir tərəfin yağladı əməlli başdı. Dedi babala, şəriət ona görə deyib, papaq qeymək müstəhəb idi, əlüm boz başdı, arı gəlib baş vaq onanda, ne eləmiyəsən? Çevrədə qoymıyasan. Mənim orada Buxarı papaqı, o mollalar, qədim Buxarı papaq yeri ona da bir təpijatdılar, ona da bir daş atdılar. Daş adamların əli qorusun. Ha, hə? nənədi? O papaqdan da vardı başım. Amma dedi, mənim başıma elə dəb arıb pətədən pöhrə verə gələ qona başım. mən rahat boz başımı, o papaqı keçənə qədər boz başımı yeyib bitaracam. Bir şey qalmayacaq. Elə? Baxın, indi bunu belə bir zarafat ünvanında dedi, ha? 1000 dənə hikməti var. Əsas məsələ də budur ki, bunun proqramını yazan kimdir. Ona görə bu məsələlərin üstündən heç məsləhət döyür keçmək. Ən azı insan, <coughs> məsələn, belə də, mən bunu hədisdə görməmişəm, amma belə də indi xoşuz da gəlməsə deyim də, əməl eləyər, söz eləyər, suz eləyər suz yox. Mən adam elə baxır ki, bir iş bir müstəhəb əməl ki, çıxır insanın qabağına, onu əmələ gətirmə imkanı var... Amma bir az indi səhlənkarlıq edir, dilxorluq edir, məsələn də belə də, indi serial bir maraqlı yerində qütarıb dünən o başlayır, nəm nədəsə eləmir onu, onunla bir istixvar eləsin, onunla bir istixvar eləsin. Necə bizim müstəhəb bəzi əməllərimiz var ki, onu biz bacarmayanda əvəz ediciləri var, məsələn, Quranı oxuya bilmirsən deyir, barmağı qoy, hərfin üstünə. Ayənin üstünə bir dənə salava zikrilə, belə şeylər var da, geçən dəfələrdə bir dəfə danışmışam da sizi ki, bir nəfər o cürə eləyib, onda görüb ki, Allah talı o barmağını onu şəfa verib, bu arvatlar deyilə verci verib, barmağını salırmış, sua verirmiş xəstiyə, içilmiş, şəfa tapırmış. Bəb oğlum, sən bu barmağın ilə bizim barmağımızın taydında, sən ne iləmsən ona, nə iş görmüsən? Nə ilə yumursan, nə ilə mazlamsan, nə ilə ibsan, de, ilə. mən Quran oxumağı ki, bilmirəm, elə gəldim evə, harada, boş vaxtım oldu, götürürəm, Quranı açıram, ayanın üstünə barmağımı çəkirəm, bir dənə salabazı kirləyirəm, maranın üstünə barmağımı çəkirəm, bu salabazı kirləyirəm, bu, bu, oğlum mənəmişim, başqa heç bir iş görməmişəm. Üçünə əvəz edicisi var. İndi o yerdə ki, müstəhəb əməllə üzvə qaldıq, bir balacaq, Belə də necədir təmvəllə gəldiş bir istighfar eləyin ona. Ya əvəzində bir şey öyrən məsələn. İndi namaz qılmadın bir 10 dənə salavat zikr elə. Ya məsələn bir təsbih deyəcəydin saymalıydın da indi maşın sürürsən, saymadın, gəldin oturdun, gedirsən. İndi elə bir şey elə, elə ki, vay saymağa ehtiyac olmasın da əlin zanitdə məsələn. Ki olmasın ki biz bu əməllərə nisbət nəyəc ehtiyatsızuq. Bəs söz gəldi, bu yerə çıxdı, keçən dəfə də mənələf elə üzmə dedilər ki, çox danışırsan, ona görə qəstim budur ki, bu dəfə az danışam ki, qaydaqın mövzu bizim içtimai cəhətdən ki, bir-birimizin boynumuzda haqqımız var, elə biri budur ki, mən deyirəm, siz də qulaq asırsınız, bu, indi mənim haqqımsın boynunuzda, çoxdur ha bəlkə də durub bir tərəfdən baxsuz sizin haqqız bizim boynumuzda çoxdur Niyə? siz qulaq asmasınız biz gəlin məccitdə oturub kimi danışacaq heç kimə hətta bir laf qərar qoysa da heç kimdə olmasa mən gedib məccitdə oturacam danışacam elə, elə heç kimə divarlara çıxıb gələcəm olabilər Allah talı ona nəsə versin ona məsələn deyək ki vəzifəsini əməl edir amma o cürədə deyir ki o qulaq asanlara danışan qədər deyilə Siz müxatəbsünüz, siz durmuşsunuz, qulaq asırsınız, danışan da sizə danışır. O, özü də böyük bir dənə minnətdir, böyük bir dənə məsələdir. Baxmayaraq ki, ona sizin ehtiyacınız var, mənim də ehtiyacım var, bu cürə. Amma o, özü də mütəqabil bir dənə işdir. İstimai məsələlərdə belə, bu boyda texnikə inkişaf edib, gəlib bir yerə çatıb, elə o cəmiyyətin ittifaqının nəticəsində gəlib çıxıb. Elə cəmiyyətin bir-birinə ötürməsi nəticəsində gəlir çıxıb. Hər halda vəzifəmə çoxdur. Keçən dəfədə onlardan danışdıq və ən əsası da əmribi məruf və nəhiyyəz münkar idi ki, bizim hamımızın boynumuzla biri-birimizə nisbət, birimizin o birisində nisbət olan vəzifələrin hamısından üstünü əmribi məruf nəhiyyəz münkar çərdi. Haqqını nasıl bilirsiniz nədir? Allah-u Teala bütün günahlarını hamısını bağışlayır, amma haqqın nası gerək məsələsini həll eləsin. Hətta deyirlər Allah-u Teala o şəhidin bəzilərdir ilə o haqqın nas məsələsində nəyəcək ödəyəcək. Amma görürsünüz, Allah öz boynuna da götürsə şəhidin haqqın nas məsələsini ödəməyi, yenə bunun mənası bu, ki, şəhidə haqqın nas bağışlanır. Bağışdansa, elə də söhbət olmaz ki. Allah, deyir, Allah, bu şəhid olub gəlib, mənə, məsələn, bir borcu var idi. Allah dedir ki, nə qədər borcu var idi, mən verəcəm sənə. Bəzlər deyir ki, Allah ödəyəcək. Amma, mən sözüm budur ki, yəni, həqqünün nası, nə deyir, şəhid üçün keçirilmir. O da həqqünün nası əday eləməlidir. Yə özü, ya Allah'a ya kimsə. Ağası, elə. Biz də, Bir dənə mənfi cəhətimiz budur ki, o şeylər ki, bizim gözümüzün qabağında qabar etdi biraz, belə də həcmi böyüdür, biz bəzən məsələləri yozuruq o tərəfə. O birisi məsələlər yaddan çıxır. Biz elə həqqılmaz deyən kimi birinci nəzərimizə gələn maddi məsələlər olur. Məsələn, pılın yemsən, nə bilim, çörəyin götürmüsən, nə bilim, almışsan, qaytarmamışsan, nə bilim, maşının minmissən, nəm səndə nəyə qalıb, nəm kitabı qalıb. Görsən, bir dənə kitabını götürür gedirik, mən də kitabı qalmışdır, eşitdim, rəhmətə gedib gətdim, kitabı verəm ki, haqqın nasıl boynumda qalmasın? Bunlar da haqqın nasıl hamısı, bəlkə də haqqın nasıl isərsində elə an ən aşağı mərhələdə diyananlar bunlardır onun ən yüksəyi əmribi məruf nəhiyyazının kərdir. Ən yüksəyi başqa məsələlərdir. Ki, ola bilər, insanın bəzi məsələlərindən Allah talı orada çox asantlıqla keçsin, bəzi məsələlərindən Allah talı elə rahat keçsin, amma tüm həqqın nasıl isə əmribi mərufın içərisində həqqın var, mən sənə sözü deməliydim. Demədim, sən də gedirsən cəhənnəmə. Qiyamətdə mənim yaxanı boşdamı yet Qonşuydu, dostuydu, tanıyırdı o, bir məhsizə gedirdik. Hər nədə demişdi, ömrüm boyu qəbul eləmişdim. Bunu da desə idi qəbul eləyəcəydim. Bəs, deməyib, ya məni cəhənnəmə aparma, ya bunu da apar məndən. Onun hesabının deyilməsində, məhşərdə qalmasında, bu sözlərin cavabını verməsində e, əməlli başlı müəssir və təsircidir bu. Niyə? Əmri bir məruf təhək eləmək, əgər əmri bir məruf tərk olunsa, Allahın dini tətil olur Ona görə cəmiyyətimizdə keçən dəfələrin birində də dedim ki, Allah-ı Allah, Allah İsraildən bir dəstəni kafir adlandırır və onlara da lənət oxutdurur. Və deyirlər, lənət oxumaq olmaz. Elə demirlər, deyirlər, lənət olmaz. Allah-ı deyir ki, Ləyinəl-ləzinə kəfərumin bəni İsrail əl-al-i Davud və İsa bin Məriyəm. Deyirlər, lənət Allahın üzrəyidir, sənin nəvə lazımdır, bu zalimdir, bu günahkardır, bu haqq qəsbiliyib, sənin işin olmasını Allah özü Allah özüm Musa'yla Davud'a deyir. İsa'yla Davud'a demişti. Özel bir də dedim keçən dəfə. İsa'yla Davud'dan məqsəd o deyirdi ki İsa Tə İsa bir də Davud oxub, yox, Allah-ı Allah təala, İsrail peyğəmbərlərin əvvəlçilərindən birin deyir, bir də axırıntısın deyir. Yəni oradan mura qədər olanların hamısı bən İsrailin kafirlərindən lənət oxumuşdur. Əcə bu lənət oxumaq düzgün döyürmüş, niyə Allah-ı Allah oxutturub bilmirəm də onu? Sual verin rast sizlərə bu afişirdə olan adamlara, deyin ki, bə, Allah orada niyə lənət oxutturub? Bu, heç bu yerində Allah onlara lənəti oxutturdu. Bu, bəni İsrailin, özə bilirsiniz, bən İsrail müsəlman idi, Musaya iman gətirmişdilər, amma Allah kafir qeydini vırır, deyir, bunlar dindən çıxıb kafir olmuşdur. Allah lənət nə üçün idi və bunlar niyə kafir idilər? Hər ikisinin bir dənə səbəbi var idi, Allah Quramda deyir ki, bunlar əmr-i bir məruf Nəhyaz-ı tərk eləmişdilər layetena layetena haula ammun o olunan işlərin qabağında insanlar o pis işlərdən nə edəmlər ona görə mən də artıq o mövzuda danışmıram ən böyük vəzifələrdən işlərdən insanın boynunda ictimai vəzifələrdən ən böyüğü demək olar ki əmri bilmərdir ondan sonra cəmaatın cəmiyyətdə bir-birinə yaxşılıq hətta ehsan kəlməsi də ehsan indi o ehsanın sərsində maddi, mənəvi hamısı gedir Allah-u Teala da keçən dəfə bu ayəni oxuduq əlləzinə əhsanu lilləzinə əhsanu əlhusna Allah-u Teala deyir ki, quran Kərimdə onlar ki, cəmiyyətdə insanlara ehsan eləyirlər, yaxşılıq eləyirlər onlar üçün əlhusna o yaxşılığın bərabəri yerindədir və ziyadətən hələ nə ilə var? Üstəliyi də var, artıqı da var və ardıcanda əsəri nədir? Keçən dəfə yaduzda olsa danışdıq, hər hansı bir əməlin əsəri, təsiri var. Hər bir əməlin əsəri, təsiri var. Hətta yor əf-ül-mücrümünə bi-simahın vara, ər-rəhman surəsində deyilədəyir, Mücrümlər qiyamətin günündə üzləri ilə tanınacaq. Nədir üzündəki onun? Dünyada elədir ki, günahların təsiri qiyamətdə üzrünə çıxacaq ki, Yor əfil nəbi Simahım və yox Xəzi bin Nəvası və ləqdam. Üzləri ilə tanıyacaqlar, də orada siyahı gəlib qanaboyla gətirməyəcəklər. Hə, əlim bu yana zordur. Bunlar məsələn nədir? Məsələn, filan kalona gedənlərdir. Bunlar, məsələn, Şestoy, bunlar Seydimoy, bunlar Vasimoy, nə bilim, də üzvaynı, yox. Elə orada məmur mələklər, məmurlar ki, gələcək, adam öz gəlindən cəhənnəmə getirməz ki, elə dur, cəhənnəmə öz gəlindən gedir Orada elə qova qova aparacaqlar Məmur gələcək, həy, gətir siyahini oxuyum, görür, bunlar hansı dəstədə, dur. Elə gələcək, yüzündən tuta, tanıyacaq, yor əfil mudrimuna bir simah olun, üzləri ilə tanınacaq Fəyox xəzubin nəvası vələqdam. ləqdam, Alınlarını və əyaqlarına tutub belə zəmbil kimi atacaqlar cəhənnə Vəlam, axı bunun üzünə zəhənnəm əhli olmağı nədən yazıldı, hansı bürəkdə deyilsinə, o qiyamətdə elədici, dünyada elədici əməllərin təsiridir, necə adam qaçanda tərrir, rəngi, üzü qızarır, qorxanda saralır, nə bilim, nə olanda nə olur. Bu dünyada bu hisslərin hamısı bizim üstümüzdə, sevinci insanın üzündən bilir, kədər üzündən bilir. İndi məsələn, bir az optinum olsun, kim ağacdır üzünə baxan, kimi nə eləyə bilərsən, bilərsən ki, bu ağacdır məsələn, hə? Elə, bunun hamısı hiss olunursa, özdə, nədən? Dünya məsələlərindən. Bu 70 ildə insanın elədiki əməl, ahirətdə üzrə çıxacaq 100% görəcək, bu yerində. Hə? İndi yaxşı iş, ya ə, təbii ki, yaxşı işdə. Qiyamətin günündə münafiqlər çağıracaqlar, müəminləri deyanın, qoy, biz də sünişiq, uzda gedək. Deyəcək, Allah onu sizə haram edək. Verin o sudan biz də içəyik. Deyəcək söz, Allah onu sənə haram eləyib. Min dənə də belə sözlər. Deyə o beyişdən bizə bənə bir dənə alma dağıt. Düşmür sənə, vəla. elə, şəcəri-i zəqqümdə görünə varsa, ondan dəriyə Bir qiyamətdə də, dünyada da almanı yaxşısını sən yəsən. Gələsən burada da alma yəsən, sənə şəcəri-i zəqqüm. Görsən, orada həmmi üminlərin də dünyada, Elədir müxtəlif işlərin hamısından onların üzündə, surətində, əsəri-sücudu ki, Quranda ayədə deyir, səcdənin izi bilinər, o, nur görükər orada, səcdənin, o, səcdədə, möminlərdə, ya başqa-başqa əməllərdən. Bu, cəmiyyətdə ehsan eləyən adamlar bir-birinə yaxşılıq, dedim ha, yaxşılıq təkbi bozmaşla döyür. Əlham bölcü bir nəfərə bilmədiyini öyrətməkdir. Bir nəfəri əmri-bi mə'ruf eləməyidir. Bir nəfəri günahdan çəkindirməkdir. Bu günləri əgər hər kim bir dənə cəvanın, bir dənə yaşlının, bir dənə taytuşun, bir dənə xanımın, bir dənə ağanın əlindən tutub onu bir addım çanara çəkilsə, yadında saxlasın ki, qiyamətin günündə bunun əlindən tutub 100 addım cəhənnəmdən dala çəkəcəklər. Və təsəvvür eləməsin ki, bu adam gedirdi ə, yalan danışmağa, üç kəlmə yalan danışıb qaydıb gələcəkdir. Yox, elə fikirləşməyin, fikirləşin ki, bu adam gedirdi özünü ota atmağa, gedirdi özünü yandırmağa, gedirdi özünü məhv eləməyə, siz onu oradan. Ona görə baxın, bu möminlərin arasında bəzi lazım olmayan işlər var haa. Bəzi lazım olmayan işlər. Gürsən, o ona bir söz dəyir, bu buna bir söz dəyir. Gürsən, məsələn də belə, nə bilim də, heç sinə də biz oturmuşuk burada, mədslimizin içərisində ibadətimizi, iqtəayətimizi eləyirik, hələ heç kim də biz heç sinə dəyir, görsən ki, düşüblər, o ona yazır, duə elə önə, hadzabat mədslini sökürlər, bu ona yazır, duə elə önə, hadzabat mədslini sökürlər, yada düşüm, yada nüsh salırsın, bəlkə yad geddür, gedd namazı qur, ged büz dərdi öçəkdə. Nədür dönürsən? Belə söz salırsan cəmaatın içərisinə ki, belə də mən demirəm ha, nə kimin nəyin nə, nəqibəti nə olacaq. Amma dedil, üşün yoxdur. İndi bu WhatsApp həyatdır. Bu hava havadır WhatsApp. Ay onu hava edən yəni, evin Allah layıqısın. Bu ora bir şəkilin biri 50 manat məsələn. Görüm kimdir whatsappdan yazan ki, bunu oxu, əməl elə bir 15 nəfərə də göndər. Özdə antlar, səni ant verirəm hanım Zəhraya. Akişın oğlu, Əsrün, bir belə dədəc, yaxşıda da də də, indi, WhatsApp havai olanda adam ilə tezlənin axşama qədər nədir? Barmaq o heyfin cəlsin, barmaqın ki havai dur. Onun əvəzini ötü iki dənə salavazı çiriləm. Kişinə salaba zikrirlər. Hə, belə şeylərdənsə, bir-birimizə tərəhvüm eləyək. Görsəm, məsələn, mən çox namaz qılmaqdan xoşum gəlir. Birinə, məsələn, çox oruç tutmaqdan xoşu gəlir. Namaz qılan, oruçdan da aləyəcəm, oruçdan namaz qılan da aləyəcəm. Ələl-əsəlamın nəhsulbəqdə var, buyurur ki, deyir, elə bil ki, Allah öz bir dənə döyür. Elə bir çeşpi kimiyə namaz qırmırsınız. Elə bir ki bir Allahsız yaratmayıb. Elə bir ki ibadətdən hər kəsün məqsədi ayrı-ayrı -ayr şeydir. Vəchullar ayrı-ayrı şeydir. Vəchullar deyr. indi bu çox namaz qırır, sən də çox oruç tutursan. Amma bu da oruç tutandır, bu da namaz qılan, belə Çox namaz qılan da orucu tutur indi bir ay. Çox orucdan da gündə beş 5 dəfə namazını qələr da, düşmənləş olursuz. Allah sizə lənət eləsin, siz imam səyənin yanına yüzü qara gələcəsiniz. Ha vəla, niyə? Təzləndə mən özümü çırpıram burada, iki saattir mərsə deyirəm, roza deyirəm, ondan sonra zəndir vırram, sınav vırram, moizə eləmişəm, roza demişəm. Axı, mənim imam səyənin qarına niyə yüzü qara gəlmə Roza dediyime cür. Onda cədim roza deməyə tərcədiyim. Tövbə eləyim əstafurlara, bizi bir dəvə ustadlarımızın birinə, bizim ustadımız vardı də əhli kəramət idi, keçən dəvə danışdım, balığı dənizdən çıxardırdı. İndi biri deyər ki, əşü, balığı dənizdən çıxardı elə, ona nə kəramət, mən danışmışdım da sizə cəryanı bilirsiniz, qoy olar elə fikirlərsin. Onunla bizi bir yerə çağırmışlar, inanın Allaha, süfrəmiz salınıb. O, o vaqda tələbəçilik, yəni tələ, indi də hələ tələbə olsaq, min şükürə Allah qəbul eləsə, imam zaman yazsa, yəni onda belə idi ki, mədrəsədə qalırdı o da, yemək yadda özümüz bişirirdik. Hə, sifrəmizi salmışıq, qəşək Aşk pişirmişıq, qarasını pişirmişıq Gün orta vaxtda qoy danışın biraz az mədəz e, Bələ halə gəlsin Nə, nə, nə, nə, nə, nə Elə tuzu, soğanın Vilkasın, qaşıqın acı Hamısını qoymuşuq, bir nəfər gəldi Səni an verirəm, Allaha Gedəyən ehsan var Fulan yerdə, neyə ne, evin gün yiyəyəcəm hə, hə, Qardaş, adam O biri-biri vəhs e, eləmiş, mübahisə eləmiş. işləri çox uzun çəkib. Qid evçi yaxşı. Gə sən inandıqları o məni tapşır. Mən də səni tapşırırım Həzrət Abbasə. Bu da ləğl oğlu, dəl adamsa. Hən zərafət elənsiz zarafat olar. Nə Həzrət Abbas. Deyər baş göttdü, qaşdı. Deyir bu səfə bunu baş çatlamır. Adamı Həzrət Abbasə tapşırarlar. Nəslini görür. Qələt deyirəm qardaş, mən götürürəm sözlərimi də al. İndi adamı mollanın süfrəsində tişasının ağzına taparanda gəl deyirlər sən Durdu, getdi qardaşı ora. Getdi, gördü, onlar namaz qılırlar. Namazı qıldılar, qutardılar. Dalıcan ziyarət cümə günü Hz. Peyğəmbərin ziyarəti var. Bu iki bu divar boyda listə yazıblar, onu oxudular. Dalıcan Quran tapşırdı oldu. Quranda bir üstə kiçik ki, surələri oxundu. Allahu əkbər, la ilaha illallah və Allahu əkbər. Dalıcan Yasin oxundu, Dalıcan da Ta ha, şey, Ins Ta ha oxudular da. Hələ Ta, həl -ta, həl -ta, həl -ta oxudular. Hə, day, belə qardaş, bir də əndə talicən ələ mərisi Mən gördüm, bu usadımız ağa zikr eləyir. Bunu da hər əməlin biraz izləyirdim də mən ki, bəlkə mənim də sinəmə düşən olsa əməl eləyim. Hə? Görün, bu nədir deyir, bu vırxavırda. Mən də mədəmdə, tay mədəm yeryüzündə ehsana dəvət eləyənlərin hamısını söhüb, ay ha, indiyə qədər. <gülüyor> ki, beləndəcə ihsan vermin, görün, bu halda ki, mən belə fırranıram, belə fırranıram, öz-özümü damlayıram, həyata gəlməyimə peşmanam. Bu kişi bırda nə deyir? Gördüm, nə zikr deyir ki, bu dərdən, əlacın nə ilə həll eləyib? Gördüm, deyir, əsəxrullah rəbiyyətullah, əsəxrullah rəbiyyətullah, əsəxrullah rəbiyyətullah, dedim, ağa, hansı günah və əstəxvar edirsən, dedi bura vədə ədə verməyimə <gülüyor> Burada vədə verməyəmdə dedim nə edirəm? İstighfar edirəm. Qardaş, indi mən İmam roza soxmuşam, İmam Şeyxə mənbər eləmişəm. İşi saatda da sına vırıram. Durum bunlara istighfar edirəm. Nənə, mən nə günah eləmişəm? Sözüm nədir? Sözüm budur ki, bu şeylərin hamısını insanlar bir də yadından çıxarsın. Hər bir tərəfdə özünə görə Allah ilə öz arasında boynuna düşən vəzifəni əməl eləyir. Bə bu, banda bazlıqı yad eləməyə heçsinə ehtiyac yoxdur. Hərə gətsin öz işinə qarşısın, hər şeyin, hər yerində özünün yəsi, işi, gücü qardaşı, oturumsan o telefon sənində, möhürü də qoyumsan yanına, yəni. o da səni pıl qabındır. Allah onun içində olursun, ey imam zaman pılı ilə, heç vaxt da qutarmasın. Sən bilirsən ki, indi duranda pıl qabını qoy etsən cibibə, telefonu götür etsən hələ, möhürü də aparıb qoyub orağa, öpüb bir də qoyub orağa, çıxıb gedətsən. Bunu sənə deyəm, mən durum qardaş deyem. o telefona götürə əlimə. Nə, əğmə götürməyəcəkdim ki, əlimə götürəcəm də. O, pol qalbını da qoy cübə, təbii cübə qoyacam da sənə verməyəcəkdim ki, möhrü də qoy yerinə. Bülürsün, nə qədər gülünc məsələdir? Çox gülünc məsələdir. Sözün bunda ki, biz bir-birimizə rəhm eləsə, yazığımız gəlsə, tərəhüm eləsə, ay, məniyə buna mən niyə deməyim, axı, bu çənd yerində yaşayanlar indi olar da burada, dədim kəndi yerində, o qədəyi qoyunu gətirib salmışıq töylüyə. Və bilir, sizlə bilirsiniz də, malı evan töyləsinə girmir, adamdan çox-çox fərqlidir. Adam başın hara gəldi, soxur, qoyun amba neynəmir, özgə töyləsinə girmir. İnan Allah, kilifət deyə tökülmüşük, 2 saat qoyundur, gezi saat 1-2 görsən, çıxıb gedir, gezi saat 2-də qoyunun töldə nə işi var? Qoyun, tölədə olar da. Belə adam da evində olar ya gedir saat 2-də. bəzən məcburdur, işdir, düzdür, çatdıra bilmir, onların işimiz yoxdur. Hə? Babının gəlisi yoxdur. Gedəcək, çakqal yedəcək, canavar yedəcək. Gəlmişik, saat yarım onu güzdən salmışıq töləyə. 3-4-ün əlimizlə tutup aparmışıq çərki, o birsilər də ona baxsın, gəlsin nə? Hə? Ondan sonra ki, adam, ay adam, ay adam oğlu adam. Bu adam ki, bu cəmatın qoyununun, gedir çaqqala yem olmağına razı döyür, bu qədər əziyyəti çəkir və bu gecənin bu yarısında bu işi görür, sən axı bu cəmatın uşağının gedib ölməyinə nəyə razı olursan? Bu ölümə gedir, də? O ki, gedirə fəsadını da alıcan. O ölümə gedir. Əgər and ol Allah'a, biz o uşağı ki, gedirik, ona əmri bir məruf eləyir, bala, Adam şükür sal özü, bu nədir? Əvzi məhlukatları oxşayırsan, o vaxt iftidai cmaq quruluşunda bu nə fil, bu nə figura, bu nə kim, bu nə məsələdir? Harabala, kosmosa gedirsən belə, nə məsələdir? Əgər biz bunu təəssüb üzündən gedib danışma soğuk, elə o ürəyimiz yanı ki, vayda da bu cəhənnəmə gedir, ha? onda çox şeylərə müvəffəq olarıq və bunların da hamısının əsəratı, təsiri qiyamətdə çıxar üzümüzə necə ki Allah təhələ bu ayədə deyir onlar ki, qiyamətin günü dünyada yaxşılığı eləyirlər, ehsan eləyirlər və ləhumul husna milləzinə əhsanu əl-husna və ziyadətən, bizdə artıqı sonra bildik, mən bir dənə yaxşılığı eləmişdim əvəzin verdin on bərabərdə verdin bunlar yerində, bunları bildik ondan sonra dir və layyərhəqqvucu məhum qətərün və zillətün onların əsərlərindən də bu işin ehsan eləməyə, yaxşılıq eləməyə, cəmiyyətdə o dediyim işlərdən görmən təsirlərindən də biri budur ki, o Allah iraq eləsində təzədən o qiyamət səhnəsinə qayıtmayım da sonra cilay su cəhənnəmdən qorxur. Ora çox çətin bir məqamdır axı. Özdə keçən dəfə də itin zikrin dedim. İt deyir ki, Rüsvayçılıq günahkar üçün ən böyük əzabdır. Quranda deyir, vələhum xiziyun əzim, ən böyük rüsvayçılıq, ən böyük əzab ahirətdə, ən böyük rüsvayçılıqdır. Xizyun əzim, böyük rüsvayçılıq, hə? o qiyamətin günündəki zillət gələcək insanın üzünə. Təhqir, zillət Üz gözündən bu nədir Və nələrə məhkumdur Onlar zəlil olacaq, qalacaq Ortalıqda, əq altında Allah tala buyur ki Vəla yərhəquhum yərhəqo Qətərun Vəla zillətun Onları nədir? Üzü qaralıq Və o zillət Onlara üz verməyəcək orada Üzü qaralıq və o zillətə düşməkdirik, onlar üçün olmayacaq, ülaykəs, habul cənnə, özə bunlar haranın əhli olacaqlar, deyişdi nəhri olacaqlar. Valam, ondan soruşurlar ki, ma sələqə kumfissəqər, nə oldu səni cəhənnəmə gətirdin? Dədir, nəm nəqu minəl-müsəllin, namaz qılmamışdıq ona görə, və nəxuz-u Sən sən neynəmişdin? Bir batirlərlə oturub durmuşdun. Obamiyyə səs vermişdim Maviyyə səs vermişdim Yezdi bəyənmişdim Bədi bəxt Maviyyə cibiyi doldururdu səni Maviyyə hasan eləyib bu cinayəti gedib Sən ara Maviyyə ara Hal hazırda bir dənə diri tapıb təqrib eləyə bilmirdin Onu dalıcdan gedəmirdin Onu bəyənə bilmirdin Tanıyordun qəşə qəşə ondan sonra Maviyyə ara sən ara Nə qarşıb, nə bağlantın var, var. Hələ, Ondan sonra məsələn Bunun kimi məsələlər Bununca məsələlər ki, insanın qiyamətincində nə edəyər, üzün qarə eləyər. Bu da niyə cəhənnəmdəsən nə xuzumə, batirlərlə oturub dururdun. Səhrə nə edirdin? Yetimlərə fikir vermirdin. Əli əleyhissəlam, İmam -əl Həsən, İm -əl -əl İmam Hüseyn əleyhissəlama vəsiyyət elyəndə, Sfendə o Allahı, Allah ilə vəsiyyət eləyir ha. Namazı tapşırır, qonşunu tapşırır, nə? Gəldir Allahı əvəllə ağızların dolu, bir büyun boş qoymun. Yəni, elə eləməyən ki, bir gün bitkələri olsun, yeməcə sabah az qalsınlar. Elə eləməyən, daim ağızları dolu olsun. özədir deyir, əllaha, allaha, allaha filə itam, oğul, həsən, oğul, hüseyn, Allahdan qorxun, yetimləri nə eləməyən? Az qoymaq. Baxın, sən niyə gəldin cəhənnəmə? Bilməyən, yetimlərə fikir vermədim. Və o, ağızların, Ağzına gələn yeməyin yolunun qarşısını aldım. Amma bu bir sülə ramsı Sən niyə gəlmirsən beyişdən? Mən deyilsin ilə Allah verəndən öz bəndəsinə verdim, öz pahayından özünə verdim. Allah onun hesabına gətirdi nəyə mənə? Bilirsiniz də o, Məhəmməd ibn Səmüqtəkin adında bunu deyim, tamam eləyim, qalsın. Gələn dəfə, infaqdan gələn dəfə danışarıq fəqirlərə, infaq eləmədi, cəmiyyət doludur. Danışmaq lazımdır bu günlərdə o mövzuda. Tamam eləyirəm mən. İmamədin Səbuktəkin adında bir kişi var idi. Yəni keçən dəfə deyə bir iki dəfə bundan qabaq danışdım. O həm şey kişiyə də şəkkil verirdi. Əl-üləma və rəssulün anbiyada, alimlər peyğəmbərin Bu hədis düzdür, düzdür. Bir də özünün vücudunda halallığında, halazadə olmağında şəkkil Elə bir dəfə çıxmışdı şəhərindən Meri idi də, çıxmışdı gəzintiyə, gördü bir nəfər durub bir dükanın qabağında camaata manı olur. Gəldi, yaxınlaşdı, dedi, niyə? Gecədir bu camaata manı olursan dedi, valla mən bu dükancı ilə danışmışam, mən bir dini tələbiyyəm. Nə iləmişəm? Də işıqım, yadım yoxdur, şamım, yağım yoxdur, bu dükancı ilə danışmışam, müştərisi olmayanda onun işıqına dərs oxuyuram. Yalan da da keçirəm. Mən elə soruşursunuz də deyirlər ki, mən bulara mane dəyirəm. Sabuqdəkin bunu götürür, aparır bir dam buna ev, bir nə yer, şərait filan. Bəs məkan yatır. Yatır həzrət peyğəmbər yuxuda görür. Deyir: "Məhəmməd ibnə Sabuqdəkin, sən ki mənim varəsəmi sevindirdin, Allah səni sevinir." Hər də həll eləyir də, bildiz də. Həm onun atasının adı ilə çağırır ki, buna bildirir ki, sən elə halal azadəsən. Bu yandan da o hədisə ki, peyğəmbərlərin varəsələri də o hədisə nə deyilir desən ki, mənim O da Tələbə idi, deyini dərs oxuyurdu. Baxın, bir çörəkdə, məsələn, ola bilər, indi bir tikə çörək kimsinsa çətində, amma adam ki, onu eləmişdi, onun üçün çox çətin deyirdi, eləndə ki, 100 dənə adamı yer belə eləyə bilərdi, evlə təmin eləyə bilərdi. Görsən, nə nə iş gördü? O qədər bir tikələr, o qədər o bir, Bə hətta bəzən tikədə olmur ha, elə bir qəlbən narahat olmaq, qəlbən dərd olmaq. Qəlbən o adamın heç yanına getməmək. Elə oturmuşsan, eşidirsən başına gələn müsibəti eşidərsən, o düşdücə, çətinləcə, əlündən də bir şey gəlmir. İndi durub getirsən yanına, otursan, danışsan, bir az ürək-dirək versən, yenə bir məsələdir. Amma indi heç onları da eləmirsən, bəzi şeylərdən ehtiyat edirsən, ya imkanı yox deyilər, burada ki, sən onun halına yanırsan, bir də görürsən qiyaməti günündə valla yığışıb gəlib, nə qədər müş Necə ki, əks tərəfi də var, əks tərəfi var ki, əgər bir nəfər dünyanın o başından, Həzrəti Peyqəmbərdən də hədis, dünyanın o başından bir nəfər yaləl-müslim deyə bu başındakı ona cavab verməyə, özdə o cavabların hansı forması olursa, olsun da ya qəlbən, fikrən, əmələn, ya ilə ləbbək, dinlə deməklə, verməsə Həzrəti Peyqəmbərdir, fələysə bu müslim, dir o müsəlmandır. Ba, necə burası belədir, bu biri tərəfi deyilədir. Onlar da bizim əlimizdə çox da çətin diyor, bu bizdən sərmayə istəmir, bizdən güc istəmir, bizdən vaxt istəmir. Aa, fikir, bilirsiniz də fikir. insanın əlində ən itişik varlıq bir dənə fikirdir ki, onunla insan çox şeylərə müvəffəq ola bilir. Görürsən, biri fikirləşir, iki dənə beyt şeyir yazır, min il oxunur ilə mat eləyir, bütün insanları adz eləyir, ilə bil, bir dənə müəcəzə göstərib bu. Nə ilə? Fikir və düşüncə ilə. Bunlarla biz çox şəkildə müvəffəq ola bilərik və qədərinə gələy birləş. Əsas məsələ odur ki, biz bunu qiymətləndirə, dəyərləndirəş və bilək ki bunu kim verir bizə və sonra tətbiq edir. Amma dəyərləndirmə sözü kim tərəfindən verildi, bunu götür-qoy söz? Biz onun tətbiqində də rəhmiyyətimiz olmayacaq tətbiqində də elə o elə nəticəni almayacaq. Elə bir biri gətirdiyişə, ha bu ki oldu, bunu basdırcaq, nə mələcəcək? Mələ nə basdıratsan ya basdırmayasan. Hacı Məhənnar nar verdi, dedi bunlar çox qəşəng narıdır. Gündə özümlə çox e reblə su içmirdim, onlara e reblə su verirdim. Niyə tapşırmışdı ki, yaxşınardı? Heç deməmişdim, özünə demişdim gətirməyib bu illəri, amma gətirmişdi Hacı 5-6 dənə. Çox da qəşəng nar idi. ilə o başladı məhsul vermə. Niyə verən tapşırmışdı ki, bu çox yaxşınardı? Ha? Amma, məsələn, biri gətirib sənə versin şey, bu çolu ək gör nədir? Yəni, rəhmətdin oğlu, mən çol əkənəm. Nə, heç əkməyət sən. indi Allaha təvəkkül göyərdi, göyərmədi. Niyə? Üçün, verəni tanırsan, bunu verənin sözün yadındadır, bunu da bilirsən, bunu da bilirsən, özü tapışılı bir şey verirsən. E, bu kitab çox oxumalı kitabdır. Elə? Hə, bunları gələk biz əvvəl dəyərləndirək Ondan sonra başlayaq tətbiq eləməyə Onda əkəndə möhkəm olur yerində olur Allah mühəmməd al, mühəmməd xatırına Bizi vəzifəmizi tanıyanlardan qərar versin Allah-ı Allah Vəzifəyə şərimizi aşına qərar versin inşallah Allah-ı Allah təkliflərimizi əməl edənlərdən qərar versin Mühəmməd al, mühəmməd xatırına İbadət, itaət, tofiq əta eləsin Cünahlarımıza qələmə əff Dağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Bir abriyü mühəmməd və bir ehtiram-ı zəhra müsibətimizi dinimizdə qərar verməsin. Allah tala dünya və axirətdə Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şəfəyətindən bir nəsib eləməsin. Allah tala nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin. tamam müminlərin müşküllərin həll eləsin. Mühəmməd alı mühəmməd xatırına bu çətin günlərdə müminlərə çətinliyi də adızdırmasın. Təmamən müəmminlər xüsusən bu cəmdə eləşənlərə halaldan bolluca rozu qismət eləsin, bərəkətli uzun əmr əta inşallah. Allah-ı bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin, zalimları hansı məqamda var tezliyizə məhmin avud eləsin, dinə kömək olan müəmminlərə kömək olsun, inşallah. Allah-ı bizi dünya və axirətdə Peyğəmbər əhl-i beytinin yanında üzağı insanlardan qərar versin, inşallah mərzərlərimizə şəfayı acil inayət eləsin. İltimas duaiların Məhəmməd alı Məhəmməd xatırına duaların tezlikcə qəbul eləsin inşallah. Allah təala ağamızı İmam Zamanın qəlbi nazərinin bizim tərəfimizdən razı, xoşrul eləsin inşallah. Allah tala bizim gözəl əməllərimizlə o ağanı sevindirsin inşallah. Onun dualarını bizim baramızda qəbul eləsin inşallah. Zühurunda təciz eləsin. Biz o ağanı tanıb şəhid olanlardan qərar versin. Salam aziz